а гілля гиналося от плодів і цвіту. На них сиділи птиці із срібними і золотими та різноперими крильми і співали так солодко і любо, що Василеві здалося, в ньому теж узвався той чистий, як кришталь спів. І у всій цій красі було щось надто щемно українське. На галявині стояли столи, за якими сиділи люди з в золотисто-білий одяг. Українські строї, княжий одяг, козацький. На столах стояли золоті жбани із медами, срібні глеки із нектаром польових, лугових та лісових квітів, блакитного, бузкового, жовтого і рожевого кольору. Від них йшли такі пахощі, що Василь відчув легке запаморочення. З усього було видно, що їх чекали. І це застолля влаштували для двох земних Василів, що часто вигулюють тут у мріях, а один з них з'являвся сюди в години своїх найбільших мук. Вони вклонилися громаді і потрапили в обійми, Справжню повінь тепла і любові. А потім їх посадили у крісла із квітів. Василь пив із келешків нектар, спробував кожного і відчув прилив сил. Зір став гостріший, а слух ловив навіть шелест кожної травинки, пелюсточки, скапування роси. Бачив усміхнені вродливі лиця Промини ці очі, які голубили їх, і зігрівали щирою ласкою. Такої прекрасної сов'язі почуттів не відчував ніколи. Земна людина навіть і не здогадується, що вони існують і можуть бути такими прекрасними. Туди, на планету, розтерзану гріхами, ненавистю і братовбивством, не долітає навіть крапелька із того, що виграє тут могутніми хвилями. Вони довго гомоніли, і та тиха, лагідна бесіда, хоча й віддалено, однак нагадувала Василеві давні розмови, коли коло їхнього подвір'я збиралися ввечері дядьки, молодиці і стиха розмовляли. А він сидів у батька на руках і слухав. Те, мов би, сюди відійшло. А тоді співали господарі щасливої небесної України. Подібних голосів теж не доводилося чути Василеві серед найобдарованіших. Той спів мав кольори, відтінки і ткав барвисту мережку. Василь аж затремтів від схвильованості, надміру почуттів, і подивився на отця Василія, що теж слухав, схиливши на голову, прикривши повіками очі. Ой, на дивен горі яріла вишня, яріла вишня, як діва пишна, злетілись птиці квіту напитись, квіту напитись, вишні вклонитись. А то не древо, то божа сила, то божа сила, що нас зростила. У тих словах і мелодії було щось таке рідне, просте, зрозуміле і недосяжне водночас. Василь і собі заспівав, бачив, як і його голос ткав золотисто-блакитну мережку. Скінчили співати і знову тихо гомоніли. Щоразу озивався хтось один, а всі слухали шанобливо, із очей хлюпала любов і ласка до кожного, хто промовляв ті лагідні, погідні слова. Василь і собі озвався розчулено пісні ваші на земні схожі, але краса в них не земна. «Скількома голосами ви співаєте?» «У нас семи голоси спів», відказала смаглява зеленого жінка в очіпку із рястом. «Ми можемо і десятиголосям співати, але обрали сім голосів. Ми занесли цю пісню і вам. Колись її співали трьома голосами у вас на вигонах по хуторах. Тепер не співають». Але вона не вмерла. Ми її бережемо. Люди добрі, знову озвався Василь. Чи ж надовго ця біда прийшла до нас? Вашими земними мірками надовго, відказав чоловік у білосніжній гаптованій золотом сорочці з пишними русявими вусами і гордим вродливим лицем. Він сидів поруч, усе наливав йому в келишок нектару, пригощав його дарами полів, садів, лісів. Допоки не зотліє у тому вогні рабство. Рабів нічим не можна перетворити у рабів божих. Їм треба дати можливість зникнути. Господь не велів до тих, що знову просилися назад у єгипетське рабство, Посилати вихователів, вчителів, пророків, які б переконали їх, що воля – найсолодший плід з усіх існуючих плодів. І в ім'я неї варто витерпіти все. Він не дозволив їм ступити у щасливий край, а дарував їм пустелю і сорокарічне блукання в ній, допоки не впаде останній раб. Ваша постеля буде значно довшою і трагічнішою, бо в рабстві пов'язли більшість земних українців, що згубила в собі любов до Бога і України. У них викрадено код любові і поміняно на код невільників. Це почалося в тридцяті ваші роки і триває і до сьогодні. Ви побачите невдовзі виплодженого на вашій землі ординця. Він буде робити набіги не лише на ваші власні земні багатства, а й на культурні, духовні. Власне, він давно вже це робить на мову, на пісню, на віру, церкву. Він многоликий і всеядний. Це унікальний руйнач. То все потенційні мерці, що народили собі подібних. Однак те дерево без коріння. Цвіт на ньому є, а плід недовговічний. Воно трухляве і приречене. Чи ж не можна їх повернути до життя? До Бога, до України? Не можна. Спокійно констатував молодий вродливий чоловік з козацьким обличчям. Україна земна, як і майже всі інші пограбовані землі, в чорній броні без і ненависті. Навіть над багатьма вашими храмами стоїть чорна дуга. У багатьох звучить анафема гетьманові, що вів народ до волі. Бо так вилів цар-завойовник. У Господніх храмах і досі виконується воля царя. Це мракобійся. У душах і головах ваших людей хаос і темрява. Вони жахаються навіть імен своїх героїв-рятівників, істинних дітей рідної землі, і славлять та поклоняються поневолювачам, мучителям, <грабіжником>. У небо летять прокльони, ненависть, наштовхуються на промінь Господній любові і повертаються до вас. Вже було кілька трагедій і хвороб, пов'язаних із тим, що ви проклинаєте тих, кого б мали шанувати і любити. Зніміть анафему з гетьмана. Церква мусить лише молитися кляли погані та ті, що ненавиділи Спасителя, а діти Христові завжди молилися. Справжні християни, а не вдавані. «А як же її зняти? Хто це зробити мусить?» – запитав Василь. «Ви», – чоловік показав на нього і на отця Василія, «моліться Богу за тих, від кого це буде залежати? Просіть, щоб Господь просвітив їх. Зерно тих молитов впаде у душі, які зречуться царського наказу. Василь сумним поглядом дивився на щасливих, усміхнених людей. Ти, сину, переповнений болем за свою землю та свій народ. До нього підійшла немолода жінка у срібному очіпку і тонкі полотняні сорочці, вишиті мальвами, що ледь чутно бреніли на руках, як струни бандури. Так, біда ваша велика, але духовна моровиця вже давно виморила ваш дух і ваші душі. А коли людина мертвіє своїм небесним тілом, тоді приходить смерть до земного тіла видимого. Не тужи так за тими, що дали себе одурити, що зреклися закону і прийняли п'ятикутню зірку на свої чола. Вони зійдуть із твого краю, як повінь. На багатьох родах буде поставлено крапку. Обірветься яничарська віть, Народжена від завойовників Нам звідси видно, як розвиваються родові дерева. Нащадки усіх завойовників ненавидять Україну, її мову, пісні, хоча й називають себе українцями. Над ними вже почався земний суд. Вони спиваються, стають наркоманами, повіями, гинуть від різних хвороб, самогубств. Ще більше помножаться невеликовні хвороби, помножаться смерті від полинової зірки. Гріх самозневаги карається самознищенням. Третій караючий ангел найбільше і найжорстокіше, покарав вас і ваших сусідів, які ще більше вросли в рабство. Там живих Спрагнених волі якась дещиця. Ще так не було, щоб ті, що випали з-під Божого закону, та були щасливими. Господь стирав цілі епохи, держави, народи, родоводи, міста, коли Його терпіння сягало межі. Ваше національне дерево давно родить гіркий, убогий плід. От тому його і обтрусять. Перехворіє воно, обсиплеться, бо уражене всіма хворобами від корення до крони. А тоді виросте дуже. Вам потрібне велике очищення. Василь обернувся на той голос і побачив сиво-сині очі ясноликої жінки. Дівчата так не ганьбилися у твоїм краї ніколи, як нині. Слава про них котилася по світі, знали і ми про їхню набожність, моральність, чистоту і раділи. У вас нині багато блуду, розпусти, багато нехрестів, багато непоблагословенних, зачатих неправедно. Як то? запитав Василь і почув відповідь. В середу, п'ятницю, піст і великі християнські свята. Ти бачив сліпих, хворих, одержимих, нещасних. Це все зачаті тоді, коли Отець Небесний не велів зачинати нове життя. Ваші діти не захищені вірою батьків. Того їх і водять злі духи. Подружжя не вінчані, А над дітьми немає Божої благодаті. «Які ж то ми нещасні!» Зітхнув Василь. «Правда твоя!»